Bai, bi uh, Delibero hartu izan dira, Mon hori uh, urteuntan prestatzen eginten eta uh, egon behar egindin eta autoa egin uh, ea, herri elkarguak hartzen zein ez, kompetentzia hori edo berriz herrietati hor zen egindin ez. Bada bat da diendarte edo garapenarako uh, eskumena, kompetentzia hartu duela, ze karriko du horrek, diakenez departamentuak herrando ere, bazuela bere kompetentzia hortan sozial maida. Bai, hortan uh, ez da trompatu behar, er, uh, departamentua hori hori goitemda uh, uh, buruz hain gisa uh, sozial maidean. Eta behaz, hori uh, ez dugu uh, bate horren kontra deurze egiten, eta ez uh, ideak egiteko. Ahatik, uh, guk uh, ingo duguna da, herriak buruz, uh, laguntza bat ekarri, uh, proiektatzu bali matduzte eta baita ere uh, uh, bai egene zake uh, diende uh, oso eta sunnean uh, batzu ekartzeko uh, problematika, sozial problematika horien enean. Horiek ha, dira uh, hauk euk buruz, siak euk dira usu, or, uh, aipatzen ditu zuen egietan eh, eta poluetan eta arazoak. Bo, la, lau uh, talde bat dira hoktan, uh, jartzen dena haurtzein degiak, Zerak, alt garderi daitzen dena kres delako horik barne dira bez bestalde bada gazetasuna, osagarria eta autonomia prekaritatea egin Hori bi, biak algarrikin dira eta horren geniangia printzipalki lania nahikoa Pre, Autonomia prekaritate horretan, sartu da pundu bat, eh? Huxi dugu estadoak ez duela hon hartu, aparte bat egoitza bat usteko uh, bortizkeria jasaiten zuten emazten zat. Euskal elkarguak bere gain hartu du, hameka mila euro uste dut urtean. Bai, hori berrik itan gertatu den gauzaba da. Uh, uh, hala, holako, holako problematika direlaik uh, uste dut uh, herri elkarguak berdian bera lan osoa egina eta Hor behar dela, ondu onduan izan, uh, herrien launtzeko, eta baita ere uh, elkerten launtzeko. Eh? Uh, Anitz gauza, bada eskolarrian elkarte ekartzen dutena, eta osatzen dutena, eta horiek baute beharra, launia izaitia, uh, logistika gehinean, eta biztana diduare, eta hortan animako lana badu egiteko. Bezte horatxa, CIA SSIAS bat, eh, sortu dela eskolar elkargo mailan, bazinen janik, Bispe iru ziaz, iru, eh? iru ziaz, bez uh, konkretuki zi, uh, ordezkatuko ditu uh, egitura horrek, baina ze langilegua nola pastuko da konkretuko? Bon ez da kamiatuko eta lekukotasunetan, le, le eh? hori gauza berbera izaina hoa jertu bezala, Atik iru ziaz eh, bazirena bidea zune suberon eh, gazi bai hori, eta hori hiruak bat egiten dute. Eta ahatik, eh, langilireak eta oro segitzen dira olola, ez dute lekuik, lekuik leku segituko. Eta ziaz horrek eskoaliriko mail guztian ere ekraiko du eh, developaman sozial da hitzen duna. Eta horre izain dira eh, esperientzia batzu eta hortane eh, eskoaliri mailan denetan gertatzen diren gauzatzen eta osatzeko. Eh, horrek horrek eginen du, eta biztan da, eh, gure eskualde marnek eh, lekuka portaz durepa hori eta ez da ina, eta hori denak eh, denenako berdin eh, zarriko ditu, eta gure ideia da ehozoin lekutan bizitz zen denain diendiatek du diretsua txerbitzu eh, guzien unketeko eta hortan dugu gure uh, helburua. Hori da, Ipar Euskal Herrian, eh, randu zuz uh, hiru ziaz ordezkatuko dituela, hiria hundietan zer dituzte CCAS-ak horiek. Eta horiekin uh, esku-sesku laneinen du ziaz berriak edo ordezkatuko ditu ere? Ez, ez, hori uh, da eta ez kam, kam, da kamian bena, uh, deliberatu dugu, uh, herri hundiek bedek atxikeutela ben CCAS-ak, Beaz, hendakore ez da duzek hamietuko, ahatik uh, prefetak galdeindu eta arrazoinekin uh, ku utzamen gehio izan daina ziaz delako horrekin eta eta zesea ez herria uh, honditako horrekin. Eta konvenzione baten partetik harremanetan uh, uh, sartuko gira eta elgar launduz eta elgar uh, uh, elgar uh, emanez bakotsa bere uh, diakintasun ean uh, ez harriko ditugu elgarrekin gauzatzu uh, Er Eskoalerri mail guzian. Errandu zu, eh? Departamendoetan uh, sozial pundua galitzen dela ono pundu azkar bat, departamendoan. Uh, Bez, eskaintzen eskaintzenal ahal ez duen gauza bat betetzenalko du ziaz berriak adibidez? Bai, Hortan holola uh, segituko du, guai ertio bezala, eh? Uh, Departamendoen onduan izanengira. Ahan izpoietetan onduan izanengira. Hora ertio, uh, Anitz, herri elkarkoak egiten zuten bezala. Hentxegi da hartzen dugu, eta biztan da, e, beti e, Departamentuko kontsailiak ditu manatuko uai hartio egiten din bezala laguntzak zemoldetan e, eta nori emaitentien, hori ez da batek amietzen. Eta gu hatik, uh, hen onduan izanen gira laguntzeko hergien laguntzeko proieten eta bultzatzeko. Eta biztan da laguntzak, uh, diru laguntzak guai uh, hartu bezala galdiak eginen ditugu bai estadoari, bai uh, eskualdeari eta departamentoari. Dire.